În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Și a zis Iisus Sutașului, Mergi și cum ai crezut fie ție, și s-a tămăduit sluga lui în ceasul acela. Pras creștini, în Sfânta Evanghelie de astăzi observăm un lucru de mirare. Că Mântuitorul Lumii, Domnul nostru Isus Hristos, în loc de a atribui minunile pe care le săvârșea ca un Dumnezeu atotputernic, le atribuie de obicei credinței oamenilor. El puternic în fapte și cuvânt, desleagă pe cei stăpâniți de duhuri necurate, vindecă pe cei bolnavi, înviază morții voruncește mării și vânturilor, și cu toate acestea, în loc de a însuși lui și slava acestor minuni, le atribuie toate numai credinței, ca și cum numai credința singură ar fi săvârșit prin el ceea ce el singur făcea pentru credință. Cum ai cerut, fie ție cum ai crezut, zice Sutașului care ceruse să-i vindece pe sluga sa bolnavă. Și tot acesta este răspunsul său la o mulțime de împrejurări. El se miră de credința sutașului, zicând că nici în Israel n-a găsit atâta credință. El se miră de credința cananiencii, care era tot o păgână ca și sutașul și îi zice: O femeie mare este credința ta. Pretutindem admirând credința, pretutindem lăudând credința, pretutindem vestind puterea și folosul credinței și făcând să se înțeleagă că nimic nu se poate refuza credinței. Pentru aceasta să ascultăm cu culoarea aminte ca să putem înțelege mai bine efectele credinței în legătură cu mântuirea noastră. Domnul Isus Hristos se afla în al doilea an al vieții sale publice, când propovăduia și făcea multele minuni. Toată lumea îl admira și chiar păgânii, căci învățătura sa, deși era simplă, dar luminoasă, rațională, Puterea sa era supraomenească. El întindea mâna, rostea un cuvânt și marea cuvânturile ei îl ascultau. Peștii apelor, lepra, frigurile, paralizia, moartea se supuneau la gestul și la glasul său. Dar mai presus de toate, Iisus era bun, milos, milos către cei din suferință îngăduitor cu cei slabi, milostiv către cei săraci. Pentru toate aceste semne, poporul îl numea trimisul lui Dumnezeu, Mesia. Păgânii îl priveau pe tânărul profet ca pe un om extraordinar, de la care puteau să ceară minunile cele mai uimitoare. Așa vedem în Evanghelia de astăzi, că un sutaș, un capitan roman, ce staționa în Capernaum cu astea sa, apelează în mod public la Iisus, rugându-l să-i vindece sluga, care era grav bolnavă. Iată împrejurările! Iisus, după ce termină predica de pe munte, se sculă și trece prin mijlocul mulțimii, urmat de ucenicii săi, se pogoară de pe munte și vine în Capernaum. Sutașul acesta auzind că vine Domnul Hristos în Capernaum și știind câte minuni săvârșise, s-a adresat la câțiva oameni ai poporului iudeu, desigur dintre fruntașii evreilor, ca să-L roage pe Iisus ei să-I vindece pe servitorul său. Aceștia au mers la Iisus îl rugă zicând, acest om merită să-i faci ce cere, căci iubește neamul nostru și el a zidit și sinagoga noastră. Iisus plecăm împreună cu ei și când era aproape de casa sutașului, i-a ieșit într un întâmpinare a lui zicând, Doamne, nu te osteni, căci nu sunt vredni să intri sub acoperământul meu. Pentru aceea nu m-am socotit a fi vrednic ca veni eu până la tine, ci zi numai cu cuvântul și se va tămădui sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânire, având sub mine slujitori și zic acestuia mergi și merge, altuia vino și vine, și slujii mele fă aceasta și face. Acest capitan păgân cu o îndrăzneală și sinceritate cu totul militară, Declară că nu se simte vrednic de a primi o personalitate așa de înaltă în casa sa. Zmerenia acestui om era mare, dar ceea ce era și mai mare era credința lui. Din Sfânta Evanghelie de astăzi este ușor a cunoaște fizionomia capitanului din Capernaum. El este unul din acei păgâni care înțelege cu inima și adoră pe Dumnezeul lui Israel. Cu banii săi a zidit Marea Sinagogă din Capernaum, ceea ce dovedește că era bogat și întrebuința bine bogăția sa, făcând multe milostenii, fapte care erau rare pe atunci. Dintre aceste fapte către Dumnezeu, S-a născut în inima lui bunătatea către oameni. El iubește pe sclavul său și îl îngrijește în boală, ceea ce alții păgâni îi privea pe sclavi ca pe niște vite. Sutașul trebuie să fie cunoscut pe Mântuitorul, cel puțin după renume, căci în Capernaum unde locuia el, într-o singură zi Iisus tămăduise pe un îndrăcit însănătoșise pe soacra lui Petru și vindecase pe toți bolnavii din cetate. Lumina care a orbit pe iudeii cei pismași, luminaseră pe credinciosul păgân roman. El crede în puterea Mântuitorului și recunoaște în el pe cel ce deține puterea dumnezeiască. De aceea zice cu credință și hotărâre. Eu nu sunt decât un ofițer sub stăpânire și cu toate acestea, când zic unuia din oamenii mei vino, el vine. Dar Tu, Doamne, Tu ești regele regilor, împăratul întregului univers, ești generalul șef al universului întreg. Boalele și elementele sunt supuse ție. Și nu ai nevoie să fii de față ca să poruncești. Toată natura de la distanță ți se supune. Dar zmerenia acestui sutaș păgân încununează toate virtuțile lui. El se socotește un mare păcătos. Pentru aceasta el se crede nevrednic de a se prezenta în fața Mântuitorului. Iisus admiră credința lui și aduce laudă mare în public. Amin, zic vouă. nici în Israel n-am aflat atâta credință. Nici la evrei, care trebuie să fie cei mai credincioși, n-am găsit atâta credință. Mântuitorul admiră și lăudă credința sutașului pentru ca să înfunde pe evrei cei îngânfați și să roșească de rușine în fața păgânilor, fiindcă credința păgânilor va întrece pe a evreilor. De aceea, cu această ocazie, le mai zice, Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și se vor odihni cu Avram și cu Isaf și cu Iacov într un împărăție a cerurilor. Iar fii împărăției vor fi găniți într-un tuneric cu cel mai din afară, acolo unde va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Iată cum Mântuitorul îi mustră pe necredincioșii evrei de atunci, care nu voiau să creadă și să recunoască că El este Fiul lui Dumnezeu, El este Mesia acel prorocit de prorocii lor, și El era acela care trebuia să vină și venise. Un fapt vrednic de luat în seamă este că în Noul Testament ofițerii au jucat un rol onorabil. Pe Golgota tot un sutaș păgân mișcat de minunile Mântuitorului care murea răstignit pe cruce și înfiora de semnele ce se petreceau în acest timp când Iisus își dădea Duhul văzând el cum soarele se întunecă se face tuneri peste tot pământul, cum se cutremură pământul și pietrele se despică, când fulgerile și trăznetele spușie văzduhul, iar morții din morminte înviază. Acest sutaș numit Longin a strigat plin de credință, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Iar în cesarea a Palestinii, cel din tâi păgân, care s-a întors la credință de Sfântul Apostol Petru, este tot un ofițer, centurionul Cornelie. Despre el se spune că era evlavios, foarte milostiv și temător de Dumnezeu. Facea multe milostenii și se ruga Domnul pe Sfântul Apostol Pavel de două ori l-a scăpat de la moarte sigură, un general numit Lisias. Și tot un capitan păgând scăpă viața Sfântului Apostol Pavel când călătorea spre Italia, de aceea și el îi laudă și zice, bunii mei ofițeri, am auzit și pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, în Evanghelia de astăzi, cum a lăuda credința sutașului. El, dacă nu ar fi avut credință, zmerenie și fapte bune, nu s-ar fi tămădui sluga lui care era grav bolnav. De aceea, credința este o virtute din cele mai mari, fără de care nu se poate mântui nimeni căci prin credință ne facem fia ai cerurilor, prin credință facem faptele cele bune, cele sufletești și trupești, credința este care ne face să iubim pe vrăjmașii noștri, credința ne face să urâm plăcerile lumești, credința ne face să uităm insultele vrăjmașilor, credința ne face să ne rugăm lui Dumnezeu în suferințe, să rădăm în lipsuri și să alegem viața înfrânată. Credința ne facem să spunem și altora despre Dumnezeu, despre viața veșnică și despre osândirea păcătoșilor în iată. Credința ne învață să fim zmeriți, să fugim de slava deșartă, să fugim de oameni gâlcevitori, invidioși și vițioși, Credința ne învață să ne iubim unii pe alții, să avem o viață înfrânată, o pocăință sinceră prin lepădare de sine. Noi, prin vechimea credinții noastre, prin nenumăratele binefaceri primite de la Dumnezeu, ne putem numi cu adevărat fii împărăției. Însă să vedem dacă viața noastră și faptele noastre sunt la înălțimea credinței pe care o moștenim, pe care am primit-o de la Sfinții Părinții noștri. Să vedem dacă viața noastră se potrivește cu viața înaintașilor noștri. Și dacă nu cumva ne asemănăm și noi cu poporul evreu din vremea Mântuitorului, pe care l-a mustrat Domnul, cu acele aspre cuvinte în fața sutașului păgân, care intrecuse întrecuse cu credința lui zicând că vor veni de la răsărit și de la apus și se vor odihni în împărăția cerurilor, iar ei, fiii împărăției, vor fi goniți într-un cu cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Poporul cel ales până la Mântuitorul a fost neamul evresc de la Mântuitorul încoace, Dumnezeu nu mai ține seamă din ce națiune face parte un creștin adevărat. Și toată creștinătatea cea botezată în numele Sfintei Treini și ascultătoare de Biserică și de Apostolii lui Isus care sunt preoții, toată turma aceasta creștinească de pe întreg globul pământesc, se numește Noul Israel, poporul cel ales al lui Dumnezeu, creștinii, credința cea adevărată în Domnul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Sunt mulți însă care se laudă ca au credință, dar faptele lor îi dovedesc că sunt mincinoși fiindcă credința fără fapte bune este moartă, precum trupul fără suflet este mort. Sufletul credinței este faptele. Pe creștin îl cunoaștem care are credință după fapte, așa cum cunoaștem pomul după roade. Credința este pomul cu crengile lui, dar faptele sunt roadele. Așa cum un om nu se mulțumește ca să aibă un pom numai cu frunze și umbră, nici Dumnezeu nu se mulțumește de creștinul fără de fapte bune. Faptele bune ale credinței sunt multe, dar mai principale sunt acestea. Luați seama ca să știți să nu să ostenească cineva în zadar. Faptele credinței sunt acestea. Mergerea la Biserică în duminii și sărbători. Să stea în sfânta Biserică la slujba Sfintei Leturghii, cel puțin aceste două-trei ore, de la 9 la 12. Pe aparte la această jert al Domnului Hristos. Spovedania și împărtășanii, păzirea posturilor rugăciuni și milostenii, să crezi și să te folosești de cele șapte taine ale bisericii, să spui și altuia despre Domnul Hristos, să cinstești sfinții prinoase, să cinstești sfintele icoane și să le ai în casă, să te închini și să tămâi înaintea lor. Să ajuți biserica prin toate cele ce au nevoie. Să cinstești persoanele bisericești. Să-ți faci semnul Sfintei Cruci drept pe frunte pe față. Nu se poate spune că are cineva credință dacă nu are aceste fapte. Când pronunțăm cuvântul acesta credință, să ne gândim că el, de El sunt legate toate aceste fapte ale credinței. Creștinul trebuie să mai ia parte și la masluri, să se spovedească, să împărtășească. Căci de altfel, dacă creștinii nu fac aceste fapte, să știe că nici celelalte rugăciuni nu le sunt primite căci credință spun în gura mare că au și sectanții. Credință, zic ei, că au toți rătăciții care s-au lepădat de biserică, de Sfintele Taine și de preoți, dar nu au aceste fapte bune, aceste fapte ale credinții drepte. Și Sfânta Scriptură spune și mai lămurit, căci credință au și dracii, și se înfioară, oare nu știu ei cine i-a făcut? Dar faptele lor sunt răcești, rele și nu vor să aibă zverenie să întoarcă la Dumnezeu, să recunoască greșeala. Păcatele împotriva credinței sunt mai multe, dar cele mai însemnate sunt acestea. Întâi, păcatul tăgăduirei existenței lui Dumnezeu, sau necredința totală. Acesta este cel mai greu păcat și cad în el cei ce duc viață stricată, desprânată, și cei care se încred în cărțile cu conținut imoral, romane și reviste pornografice și alte feluri de cărți protivnice religii. Al doilea păcat este credința falsă sau greșită cum au popoarele cu religii deosebite, ca budiștii, mahomedanii, evreii de azi, și alții mulți care nu cred în Domnul Hristos și au rămas tot în păgânism. Al treilea păcat împotriva dreptei credinței este indiferentismul, adică indiferența sau nepăsarea omului față de chestiunile credinței. Al patrulea păcat... Este scepticismul sau îndoiala în materie de credință. Aceasta este o boală sau o trândăvie sufletească ce nu îngăduie celui atins de ea să ia hotărâri temeinice față de credință. Ei zic, am credință, cred în Dumnezeu, dar nu vreau să am de-a face cu El. Nu vrea adică să îi se supună legii lui, să vină la Dumnezeu. Al cincelea păcat este apostasia sau lepădarea de credința creștină ortodoxă și trecerea la o altă religie. Acest păcat este foarte mare pentru că omul leapădă adevărul luminii de pline și îmbrățișează întunericul rătăcirii și al minciunii. Al șaselea păcat este schizma sau dezbinarea, adică nerecunoașterea autorității bisericești. Al șaptelea păcat este erezia sau abaterea de la unul sau mai multe din adevărurile de credință creștină. Ereziile au produs mari tulburări în viața bisericii. Al optulea păcat este bigotismul, adică credința tare, dar neluminată care pune preț pe formă și pe lucruri secundari și negligează fondul și lucrurile principale. Așa cum sunt unele persoane care învață pe câte cineva multe neorânduieli, chiar în biserică. Al noulea păcat este fariseismul sau ipocrizia, fățărnicia adică înfățișarea de oameni de bună credință, iar în schimb n-au nicio credință și nu mai se fac că au credință. Al zecilea păcat este superstițiile, adică credințe și practici care n-au nicio bază rațională, ca de exemplu. Mulți cred că le merge rău dacă au plecat din casă și au călcat cu piciorul stâng întâi ori dacă a uitat ceva și s au întors să-l ia în dărât, dacă i-a ieșit cineva în cale cu un vas cu apă gol, dacă i-a ieșit un iepure sau o coțofană, dacă i-a ieșit preotul în cale, sau, cum cred unele femei, că e păcat să lucreze joiile după Paști, marțile după Rusale, răpătinii, Filipii, Foca, păliile și alte multe, scoase și rămase din păgâni, obiceiuri, sărbători păgânești. Al XI-lea păcat împotriva credinței adevărate este ocultism, adică magia, vrăjitoria, necromația, ghicitul în palme, Ghicitul în cafea și cu bobii și alte multe. Aceste toate sunt păcate împotriva credinței adevărate. De aceea să luăm aminte să nu ni se pară lucru de glumă, că diavolul a întins multe curse celui ce vrea să creadă drept, ca să nu se poată mântui, să cadă într-una din aceste curse, Iată de ce creștinilor noștri de astăzi nu le ascultă Dumnezeu rugăciunile. Iată pentru că mai întâi se târăsc în fel de fel de rătăciri și n-au credință întemeiată în Dumnezeul minunilor, Dumnezeul creștinilor, Iisus Hristos. Așa cum a avut o sutașul din Evanghelia de astăzi. El a crezut temeinic cu încredere neclintită în Mântuitorul Iisus Hristos că va putea să-i facă sluga sănătoasă. El a venit cu zmerenie, deși era o personalitate pământească, căci nu s-a socotit vredni să intre Iisus în casa lui. Și mai mult, nici n-a îndrăznit să dea ochii cu el, tot din cauza zmereniei, că se socotea nevrednic. El a avut fapte, dar ce fapte mari! că-și făcuse o biserică în cinstea lui Dumnezeu, unde mergeau evreii și se închinau. Iar cât despre credința lui s-a mirat și Mântuitorul, cu câtă încredere a venit la el. Un păgân, iar noi creștinii ne tăvălim în toate rătăcirile. Creștinii noștri de astăzi, foarte mulți din cei ce se bat cu pumnul în piept că, și se, că se duc pe la biserici că sunt credincioși, când li se întâmplă cât o nenorocire sau boală, mai întâi aleargă la vrăjitoare și la descântece, să le toarne cositorul și mai întâi se îndoapă cu tot felul de spurcăciuni, se mânjesc cu vrăji de avolești din tălpi până în crește, spurcând și trupul și sufletul și arhunindu-le pe amândouă pentru iad. După ce fac toate acestea, vin apoi și pe la biserică, zicând, „Sunt mai luăm și prin slujbe. Dar ajungând la biserică, în loc să întrebe preoții și oamenii bisericii ce trebuie să facă, se lasă iarăși înșelate tot de diavolul, și tot el le iese înainte prin câte o babă vrăjitoare, fără credință și fără frică de Dumnezeu, chiar și în biserică, și le pun la cale să aprindă lumânările cu vârful în jos în spejnic. să meargă pe la nouă biserici, să pună numele vrăjmașilor în pomelnicul de morți, să se roage pentru pierzarea și distrugerea celor ce le-au făcut rău. Și o mulțime de învățături greșite, care în loc să le facă Dumnezeu dreptate și să-i asculte rugăciunile, se încarcă de păcate și vin relele mai cu grămadă asupra lor. Mare greșeală fac și cele ce învață așa și cele ce ascultă de ele, fiindcă rugăciunile acestora se fac spre păcat. Pentru ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile noastre, trebuie și noi să îndeplinim unele condițiuni. Și iată care! Întâi, rugăciunea să izvorască din credință neclintită. Al doilea, să fie făcută cu inimă zmerită, nu cu mândrie ca pariseu. Al treilea, să nu cerem lucruri nedrepte sau vătămătoare altora. Al patrulea, rugăciunea să fie stăruitoare ca femei din parabola judecătorului nedrept. Al cincelea, rugăciunile și darurile nu sunt primite, să știe, a celora care poartă supărare, dușmănie pe cineva și nu-l poate ierta. Al șaselea, să se știe că rugăciunile nu sunt primite celor necununati la biserică, în, cu binecuvântarea religioasă de către preot în biserică, sau acasă, dacă religioasa, Cununie, nu cu cea de la sfat. Cei ce nu au cununie religioasă trăiesc în desprânare, și păcatul acesta este egal cu idolatria. Acestora nu le sunt primite nimic ce fac până nu se cunună religios. Nici postul, nici rugăciunea, nici ajunarea, nici lumânarea sau coliva. Nimic nu le sunt primite. Sunt femei care ajunează vineri. Vineri după vineri de-li să usucă gura de post și nu vrea să se Nu le sunt primite, să caute să punune mai curând. Al șaptelea rugăciunile nu sunt primite ale părinților pentru copiii care au murit în vreuna din religiile rătăcite. Și nici copiii nu pot face ceva pentru părinții care au murit la rătăciți adică în din secte, lepădându-se de biserică, de preoți, de sfintele taine, de sfintele icoane. Rugăciunile nu sunt primite femeilor care se roagă cu capul descoperit, vopsite, pardate, cu fustele scurte, cu pantaloni sau blugi, parfumate, înzorzonate, căci acestea se roagă cu mândrie și sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. De asemenea, rugăciunile nu sunt primite acelor femei care vin cu îndrăzneală să se roage la icoanele din fața Sfântului Altar. În fața Sfintelor uși împărătești, fiindcă se face o mare zminteală bărbaților, atrăgând atenția lor, iar îngerile scriu păcat mare. Rugăciunile nu sunt primite femeilor care și-au spurcat bărbații punându-le mâncare sau băutură, fel de fel de spurcăciuni, de la vrăjitoare și descântătoare. Apă, lături de la mort, de la oamenii morți care, lăturile acelea, piedici de la mort, ouă descântate, țărână din locuri părăsite, din răspântii, din încăierarea câinilor și multe alte spurcăciuni pe care acești oameni, mâncându-le, și-au spurcat vasul trupului și sufletului, s-au depărtat de Duhul Sfânt, iar acea femeie ni să nu creadă că mai poate trăi în casă cu un asemenea om spurcat, ni să nu gândească că mai are vreo iertare fără spovedanie sinceră, și mai ales fără vreun canon mare și serios pe care să-l facă cu în toată viața. Căci dacă a apucat moartea așa acest suflet, cu păcatele acestea grele, o așteaptă plângerea și scrâșnirea dinților, cu cel mai din afară, cum a spus Domnul Hristos în Sfânta Evanghelie de astăzi. Aceea nu mai este o creștină. Nici păgână nu se mai numește, nici animal, pentru că ele nu fac așa ceva. Ce înșelăciune grozavă este în lumea aceasta, frast creștine! Cum se mai străduiește omul din toate puterile să strângă, să aibă mult, să-și împodobească trupul cu fel de fel de îmbrăcăminte scumpă și modernă, să se distreze în chefuri și păcate, Căci mulți și mulți și-au vândut sufletul diavolului numai ca să poată câștiga aceste lucruri trecătoare. O mulțime de suflete sunt. Săptămâna aceasta mi-au venit două tinere, una din ele vândută demonului, căci a cumpărat un vrăjmaș, un duh rău, ca să o facă bogată, să mărite cu cine vrea, să facă ce vrea în lumea aceasta, și nu mai poate scăpa de el, și nu numai de el, de o droaie de duhuri necurate, a venit plângând să mă întrebe ce să facă, că e luni de zile și nu mai poate dormi. Iată lume înșelată, lume înșelată de ducuri necurate pentru lucruri trecătoare. Sufletul este lăsat în părăsire. Sufletul care e cel mai scump este ca un om neputincios, bolnav și paralitic ca sluga sutașului care zace spre moarte. Sufletul este înfometat și însetat, pentru că el caută altceva, o hrană și o băutură sfântă care este cuvântul lui Dumnezeu. Și această hrană, dacă nu o găsește, se îmbolnăvește, suferă și moare. Și totuși această hrană mântuitoare există, ea se găsește în Sfânta Biserică, dar oamenii sunt așa de întunecați, așa de rătăciți și cu mintea împărțită, că-și parcă nu aud, nu văd, nu simt să vină în locașul Domnului să se hrănească, să prindă viață și putere mântuitoare. Îmi aduc aminte de o istorioară de unde putem trage o frumoasă învățătură. Se spune că doi călători rătăcind printr-o pustietate, ajunse rămprimejdea de a muri de foame și sete. Deodată în zare se ivește un pom înalt cu umbră deasă, când ajung lângă el vieții călători, cu bucurie observă că au găsit o traistă rămasă de la alți călători, iar ei plini de bucurie, crezând că vor găsi ceva de mâncare în ea, au desfăcut în grabă traișta. Dar, vai, în ea nu găsirea decât aur, iar aurul acela nu putea să le ajute să le împere foamea și setea. Ei murire de foame lângă traista cu aur. Puțin mai departe de acel loc se găsea un izvor cu apă limpede, dar ei neștiind și fiind fără putere au murit acolo. Așa se întâmplă și cu noi în pustiul acestei lumi. Lumea aceasta nu are nicio hrană pentru suflet. E un pustiu fără apă, fără pâine sufletească. Vai, câte suflete mor de foame și de sete, lângă bogățiile și averile lumii acesteia trecătoare. Ei nu cunosc izvorul acesta limpede care este Sfânta Biserică. Ei nu au credință. Și nu pot veni să se adapte și să se hrănească în casa lui Dumnezeu. Mor de foame lângă trai, sta cu bani. Bani destui, dar sufletul e pustiu, e plămân. Sufletul este în pierzarea morții. Și dacă nu se întorc la Dumnezeu, vor pieri în blestem dumnezeiesc. Să ne silim cu toții, să reparăm trecutul nostru, să avem o credință vie în Dumnezeul cerului și al pământului, că Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru și Sfinți trebuie să fim și noi. Să nu zicem ca necredincioșii care zic, dar ce te duci așa des la biserică, doar nai ai să te faci Sfânt. Sfinți trebuie să ne facem. Căci acolo, în sfințenie, acolo la Dumnezeu este curată grădina Raiului și sfântă. Și dacă vrem să locuim și noi cu sfinții, sfinți trebuie să ne facem. Cine vrea să locuiască cu demonii iad, ca ei se fac. Să trăiască păcatele, să se întineze mereu, că la ei vor ajunge. Să trăim în sfințenie, fratți creștini, și în viață curată să ne lepădăm de toate păcatele care ne spurcă sufletul și trupul. Astăzi este ziua când să ne hotărâm, până nu e prea târziu, căci dacă ne va apuca moartea în păcate grele, ne va trimite și pe noi în plângerea și scrâșnirea dinților și acolo în zadar vom mai striga să ne miluiască Dumnezeu. Atunci vor blestema părinții pe copii, Că și-au pierdut sufletul pentru ei, alergând să le agonisească fericirea pe pământ. Atunci vor blestema copiii pe părinți și vor scrâșni cu dinții asupra lor zicând, blestema să fiți voi părinților. Că nu ne-ați arătat calea cea dreaptă a credinței și ne-ați lăsat să ne tăvălim în noroiul plăcerilor păcătoase. Nu ne-ați oprit de la păcate și nu ne-ați învățat credința. Să mergem și noi la biserică, să spune spovedin. Nu ne-a sfătuit și pe noi să ne cununăm. Nu ne-a spus cât de greu este păcatul avorturilor, să nu mai facem. Iar acum ne chinuim aici în veci. Atunci vor scrâșni cu dinții soțiile împotriva soților și vor zice, ma să fiți voi, că ne-ați spus la cale să ne omorâm și în pântece, și ne-ați impedecat să mergem la biserică. Nu ne-ați dat voie să postim, să ne spovedim și să ne îndreptăm. Dar voi ne-ați spus fel de fel de piedici ca să nu ne întoarcem la Dumnezeu. Și așa se vor chinui, vor plânge și se vor tângui în tuneri cu cel groaznic, împreună cu diavolii și cu toți cei înșelați de ei pe vecii vecilor să scuturăm somnul și solzii cei negri de pe ochi și să ne întoarcem la Dumnezeu cât mai e timp. Căci atunci nimeni nu ne va mai scăpa dacă nu vrem acum să strigăm la Dumnezeu cu pocăință și cu zmerenie ca să luăm iertare. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul cel adevărat, Fiul lui Dumnezeu cel viu, cel ce ai venit în lume să vindești toată boala și neputința. Zi tu un cuvânt dumnezeiesc acestor suflete ce s-au adunat aici, în sfântă casa ta. Păi Dumnezeul cerului să se tămăduiască toți de bolile ce le sufletești și trupești. Deschide ochii sufletului tuturor celor ce te caută pe tine și au venit aici. Și ajută-ne la toți. Ca în ziua aceea de apoi să ne odihnim și noi în Sfântă împărăția ta, cu toți aleșii tăi cei din veac. Amin!